Mi Ahojte, milí je tu opäť pondelok a ja sa vám prihováram. Teda, moje meno je Peter Bula a prihováram sa vám z Brezna, to znamená takmer zo stredu Slovenska. Za vysvetlím, prečo sme sa rozhodli, a nielen ja, ale aj môj priateľ sme sa rozhodli, že, že urobíme dnešné vysielanie z tohto miesta. Zdravíme vás teda z Brezna, kde vonku je trošku zamračené, ale príjemne prešli sme sa popri hrone, krásnom, čistom či nečistom, neviem, asi nie celkom čistom. Ale v každom prípade e, uvedomujeme si, že situácia, v ktorej sa nachádza nielen Slovensko, ale by som celý svet, je natoľko rozporúplná, keď použijem taký mierny výraz, že že by stálo za to sa vrátiť k tomu, prečo sme sa my dvaja s e, priateľom, ktorého za chvíľu predstavím, e, stretli možno pred 12, 11 rokmi a začali sme aktivitu, ktorá vyústila až do týchto relácií, ktoré dostali názov ako ďalej. Stále si myslíme, že ten, ten názov relácie viac menej vystivuje tú podstatnú vec pre Slovákov a aj ľudí po celom svete, že ako ďalej z tejto šialenej situácie, ktorá je zo dňa na di, by som povedal zložitejšia. Ale tak, ako sme povedali už pred pár rokmi, e, veríme v to, že, že ľudstvo speje k, k lepšej budúcnosti, k lepším zajtrajškom keď taký termín použijem. A Žiaľ Bohu, medzi tým, čo žijeme dnes a tým, čo nás čaká, existuje taká, ja ju nazvem dobou temná, aj keď táto doba bola nazvaná na predstredovek možno, a táto doba temná od nás bude vyžadovať, aby sme ju prežili. Doslova prežili. A preto ja prajem vám, aj nám, aby sme mali dostatok síl na to, dostatok duchovnej síly, duševnej síly na to, aby sme cez toto obdobie prešli. No, aby som teda nekesal tak uh, my sme si povedali, že keďže sme sa stretli pred tými 10-12 rokmi a za ten čas sme dospeli k nejakému záberu a myslíme si, že máme jednu z možností alebo jedno, jedno z riešení, ako by to mohlo pokračovať ďalej a radi by sme sa s vami o toto podelili a preto by sme veľmi boli Máme na vás požiadavka, aby ste boli veľmi tolerantní k tomu, čo tu dnes odznie, aby ste boli vnímaví, pretože to, čo povieme, je len akýsi aký nástrel, ako by, ako by to mohlo vyzerať a celkom určite tá vidina, kam by to mohlo smerovať, ak by teda ľudstvo prijalo možno takéto riešenie, by bola úplne iná, než je to dnes. Všetci sme zažili Včerajšok, kedy v Maďarsku prebehli e, parlamentné voľby, a oteľ by sme sa chceli odraziť. Tam sme videli názornú ukážku, čo to znamená v úvodzovkách parlamentná demokracia. Prečo som tam dal tie úvodzovky? Pretože tento názov demokracia je podľa mňa tak zavádzajúci, na ktorý skočilo celé ľudstvo že všetci si myslia, že tá demokracia je akýsi všeliek. Môžem povedať za seba, aby som nehovoril ani za svojho priateľa, že podľa mňa demokracia je jeden veľký podvod. Keby demokracia bola to, čo o nej hlásajú, tak by ľudstvo sa už malo zo dňa na deň lepšie a má sa stále a stále horšie. A preto sme vždy od začiatku hovorili, že je nutné nastoliť zmenu systému. Keď sme to začali hovoriť, samým sa nám to zdalo by taký, si také trošku za vlasy pritiahnuté, ale dnes zmene systému hovoria viacerí. Nehovorí o tom, teda, hovorí o tom napríklad aj pán Maďar, ktorý vyhral voľby včera v Maďarsku, ale nehovorí o zmene systému, hovorí o zmene režimu. Dobre, niekto povie režim, niekto povie systém. V princípe ide možno o niečo veľmi podobné, ale v každom prípade budeme radi, ak zareagujete pozitívne na to, čo vám povieme, ak nás budete počúvať, ak sa ozvete do štúdia, kde je pripravený e, pán e, technik. A ja vám poviem za chvíľu aj kontakty, lebo ich nemám pred sebou, ale pozriem si ich za chvíľu. Ale najprv predstavím svojho hostia. Môj hostem je môj priateľ Igor Zverko. Ahoj, Igor. Ahoj, zdravým poslucháčom slobodného vysielača No, uh, trošku som dlho kecal, takže na chvíľu dám aj slovo tebe, pretože to, čo sme, uh, k tomu sme my viac menej dospeli, um, zhodil pred pár mesiacmi jeden z um, potenciálnych uh, aktérov politického diania, nebudem ho menovať, ktorý povedal, že to, to je taká hlúposť, ktorú by myslí, ktorú by on vymyslel za, za za pár dní, ne, neviem, presne nechcem ho citovať, ale niečo v tom duchu, ako že je to blbosť. Dobre, ja hovorím, nech sa páči. Ak niekto príde s lepším riešením, my radi ustúpime. Ak niekto povie, že na tom riešení, ktorý my navrgujeme, je niečo, poďme na tom popracovať. V každom prípade máme pocit, že toto riešenie by odpuralo jeden zo základných problémov, ktorý v spoločnosti nastala. A nastáva a stále trvá a to je tá rozpoltenosť spoločnosti. Pretože tá spoločnosť je rozpoltená tým, že jej sú predostierané rôzne politické programy cez rôzne politické strany a keď si uvedomíte, že my sme prakticky jedno my sme, jedno sme Slovenská republika, jedno sme jedna Európska únia, Trevář a jedno sme svet. My sme prakticky všetci na tejto planete, ktorá už sa nezdá taká veľká, ako sa mi zdala, keď som bol malé detsko, ale všetci sme tu odsúdení žiť spolu a spolu pracovať, Nie ako, že poďme spolu pracovať, ale poďme spolupracovať. To znamená, keď, keď ta, tento termín sa dostane do povedomia každého jedného z nás, pridáme k tomu lásku a spolupatričnosť a všetky ďalšie e, atributy, ktoré robia človeka človekom, tak sa spoločnosť zmení. Ale ona sa zmení len vtedy, keď sa zmeníme my, my každý jeden z nás. Takže Igor, skúsme takto. My sme dospeli k nejakým záverom Ty si ich naformuloval aj písomne, takže skúsime ísť takým nejakým pomalým tempom, venujeme tomu dnešnú reláciu, možno aj ešte budúcu reláciu. Ak to ľudí osloví, kľudne zdvinite telefón, ja vám za chvíľu poviem telefónne číslo a zavolajte nám, prípadne nám napíšte a my veľmi radi zodpovieme aj na vaše otázky. Mám taký pocit, že my sme sa počas nášho my sme teda túto dnešnú reláciu sme nazvali e, zmena systému cez takú spravodlivejšej spoločnosti. No a na to, aby sme sa teda vedeli pohnúť tak skús to zadefinovať, čo ty pod tým myslíš. No, tak ako sme sa teda stretali a rozprávali, tak sme došli k tomu, že vlastne čo by taká spravodlivejšia spoločnosť mala rešpektovať, a to by boli hodnoty výbery zástupcov a nejaká dlhodobejšia vízia. Hej, to by mala byť tým pádom je to zmena systému, lebo zmena režimu, to je len výmena nejakých figúrok, to vlastne nič nerieši. Zmena systému je niečo, s čím sa stotožnia ľudia, čo príjmú za svoje a čo budú postupne vlastne uskutočňovať. Takže ak by sme mali ísť v spravodlivejšej spoločnosti, tak by to boli hodnoty, výbery, zástupcov a dlhodobá vízia. Mm -hmm. No dobre, e, skúsme to ešte raz zopakovať, aby sa to ľuďom e, nejak dostalo do hlavy. My hovoríme o troch atribútoch. My sme hovorili o pilieroch, môžeme hovorili o troch koreňoch. To je jedno, ako koliek na svete. Sú tam tri základné momenty, ktoré si myslíme, že keby spoločnosť prijala a realizovala ich v duchu, ako budeme sa o nich baviť, tak by to mohlo viesť k úplne iným výsledkom, ako to bolo doteraz. Takže skús to ešte raz opakovať. No, takže hodnoty, výbery zástupcov, to potom dopodrobná rozoberieme. A dlhodobá vízia, to tak každý si vie predstaviť, že čo by asi taká dlhodobá vízia mala obsahovať, to je viac menej zrejme, tie výbery zástupcov, to je teda niečo, čo je nové. Hodnoty, hodnoty, každý si tie hodnoty nejako zoraďuje inak, ale hodnota to je nie nejaký všeobecný alebo abstraktný pojem, za hodnotou sa vždy skrýva nejaká praktická osožná vec, ktorá človeku pomáha v denodennom živote. Nechcem ich vymenovať teraz, aj keď by som mohol, hej, napríklada, že pravdivé informácie, čiže komunikácia, spolupráca, ako Peter povedal, prípadne empatia. Ale k týmto veciam sa budeme vrácať potom pri konkrétnych riešeniach, aby sme to nejako teraz formálne nezabili vymenovaním nejakých hodnot. No, dobre, ja si pamätám, že veľmi často sme na týchto hodnotách v rámci debát ustrhnuli, pretože náš priateľ, Praslav, ktorý e, zastával názor, že by bolo tieto hodnoty treba definovať. Ja osobne, ak môžem za seba povedať, uh, si myslím, že každý ten hodnotový systém viac menej sa s ním ani nie tak narodí, ako ho v strebe od okolia, v ktorom žije. Ale nemalo by sa stať to, že by sme pod nejakou hodnotou, Tomu to asi Valer sme, smeroval, že niekto povie, ja neviem, spolupatričnosť a každý to myslí inak. Niekto to myslí ako, že pomáhať si navzájom, niekto, e, niekto si myslí, že stačí niekomu dať nejaký, nejakú e, finančnú podporu. Slovom, aby sme ten, ten hodnotový systém si nejak ujednotili, aj keď nie nejakými konkrétnymi, by som povedal, definíciami, ale vnútri po svojom srdiežku, aby každý pod, tou jednou, pod tým každým slovom, či je, to, či je to láska, či je to úcta, či je to... ktorýkoľvek termín použijeme, aby sme cítili veľmi podobné veci. Dobre, no, hovor. No, čiže pohneme sa trošku ďalej, začneme si tieto veci rozoberať, ale ešte by som sa vrátil k tomu, čo máme vlastne v podnadpise našej relácie a to je spravodlivejšia spoločnosť. Je otázka, či nejakú spravodlivú spoločnosť vôbec môžeme si predstaviť alebo dosiahnuť. Ja myslím, že nejakú ideálnu vlastne ani nie, pretože každý má trošku iné predstavy a hlavne aj v čase sa to vyvíja inak. A naše, naše potomstvo detí vnúčence si budú predstavovať tú spravodlivú spoločnosť podľa seba, nie tak, ako ju dnes budeme definovať my. Čiže to je to, čo na začiatku hovoril Peter, že budeme hovoriť o nejakých rámcoch a, a na základe toho by sa malo usudzovať, že ako sa teda bude ďalej uh, postupovať. Dobre, ešte prvne sa posunieme ďalej, ja by som vás tí, ktorí nás reálne počúvate, či už napriamo, alebo z archívu, skúste si otvoriť aj stránku, našu stránku www.državapomlčkaslovensko.sk zopakujem, www.državapomlčkaslovensko.sk a ak budete ďalej, lebo budeme sa odvolávať na niečo, čo je v rámci tejto stránky zobrazené, tak aby ste si to vedeli nájsť. Dobre, ideme ďalej. To znamená, reálne si e, môžeme povedať, že, že taká spravodlivá spoločnosť sa už vyskytovala aj v rôznych e, publikáciách, knihách, Mor písal, Utopiu a tak ďalej. Sú také predstavy. Ty považuješ, e, teda, že tá spravodlivá spoločnosť by mohla, spravodlivejšia spoločnosť by mohla nastať? No spravodlivejšia určite. Hej, no a myslím, že teraz už by sme postupne mali sa vydať na tú, na tú cestu hej, za tou spravodlivejšou spoločnosťou, lebo vlastne mh, tá demokracia má svoje medzery, má svoje nedostatky a je otázka, že ako by sa nazvalo toto, vôbec nezáleží vlastne, ako by sa to nazvalo, ale ak, akým spôsobom, akými myšlienkami to naplníme. Hej, takže Dobre, ja som začal hovoriť o tom Maďarsku, ale som to v podstate nedokončil tú základnú myšlienku. Keby si ľudia uvedomili jeden moment, a ten moment sa vyskytuje prakticky pri každý parlamentnej voľbách v každom jednom štáte. Uvedomte si jednu vec. E, nemusíte mať rady Orbána, nemusíte mať rady Maďar. To je úplne jedno, úplne jedno. V každom prípade tá spoločnosť je zhruba rozdelená na dve časti. Plus, minus, tu je to včera teda to víťazstvo toho Maďara bolo výraznejšie, ale väčšinou tie posledné voľby, čo sa vyskytovali aj v Maďarsku, aj v Polsku, aj kdekoľvek indzie, boli plus, minus na hranici tých 50% hore dole. Chcem jednu vec naznačiť, že tá spoločnosť je týmto už rozdelená, už dnešným dňom, včera vyhrali voľby v Maďarsku Maďar, Tí ľudia, ktorí mu fandili, sú momentálne spokojní. Tí, ktorí boli e, za Orbáná, sú nespokojní. Čiže spoločnosť je rozdelená. V princípe existuje staré rímske divide et impera. To znamená, rozdiel a panuj a o toto tu v rámci demokracie ide a naša snaha je úplne opačná znamená, uvedomme si všetci, že keď budeme ťahať za jeden povraz, čo sa ľahko povie ťažko spraví, tak tá spoločnosť sa posunie a nebude sa posúvať tak, ako sa to napríklad mohlo sať včera v Maďarsku, že trebárs Orbán bol za to, že bude poskytovať sociálne po, e, výpomoci e, teda mladým rodinám a tak ďalej, a tak ďalej. Ja neviem, čo bude robiť Maďar, ale príklad poviem. Maďar povie, nie, nie, nie, my budeme sa zameriavať na niečo úplne iné. Chápete, o čom ide? Že tá spoločnosť každé 4 roky, ak má šťastie, že 4 roky vydrží, ide raz doľava, raz do prava, raz hore, raz dole. Toto je chore. No, by som ťa doplnil, že to, čo si súčasní politici predstavujú, tak v podstate nie je zlepšenie systému pre ľudí, ale skončí to pritom, tom, ako, ako zmení ten systém tak, aby to išlo k väčším percentám a teda aj k väčšej moci a materiálnym výhodám samozrejme. Profesor Dudáš napísal knihu, ktorá sa volá Dokedy nám budú vládnuť nekompetentní? A odpovedť je jednoduchá. Kým ich budeme voliť, alebo aj inak, kým ich budú voliť nekompetentní, tak skúsme byť sami kompetentní a poďme teda ďalej. Ako som spomínal, kade, čo nám na tej súčasnej demokracii prekáža a ja by som to v takom volebnom systéme, ako máme teraz, popísal na tom, že akých má 5 hlavných nedostatkov, no určite ich viacej, ale tam by som videl nejakých takých 5 základných. Dobre, zapamätaj si, čo si chcel. Ja by som ťa vrátil o trošku naspäť, lebo sme preskočili ešte, ešte k tým hodnotám, lebo my sme hovorili o troch veciach. My sme hovorili hodnoty, potom sme hovorili o spôsobe výberu ľudí a potom sme hovorili o, o vízii. Hej? To sú také tri základné atribúty. No ale ešte by som sa vrátil k tým hodnotám jednu vec, že e, hovorili sme, že tie hodnoty sú prioritné. Toto by som chcel zdôrazniť, pretože od toho sa odvíja všetko. E, aby si ľudia, aby to nebrali ľudia ako, že to je len jeden pilier a dobre a dobre, počuli sme hodnoty, dovidenia. Ak nezmeníme vnútorne každý jeden z nás svoj hodnotový systém v prospech ostatných, tak sa nepohneme ani opäť Takže ešte raz otázka k tebe. Ktoré teda hodnoty by to na, na tejto ceste mali byť? No, tak predovšetkým ravnosť, to je hodnota úplne najvyššia. A pre volebné systémy alebo pre život spoločnosti je práve výmena, je práve výmena tých uh, informácií pravdivých. Hej. To sú hodnoty. Hej. Ale ja by som sa vrátil zase k tomu, že ktoré sú to tie nedostatky toho volebného systému. Dobre. tak pôjde. Tak, je to návrh kandidátov, volebné právo, volebné obvody volebné obdobie a nakoniec legitimita voliem. Tak poďme, poďme teda konkrétne si povedať, že, že čo nám prekáža na týchto jednotlivých uh, záležitostiach. Čiže, kto nám vyberá kandidátov? No, predsa strany. My ich nevyberáme. Vyberajú strany vo svojich kabinetoch. Bohužiaľ takých, ktorým viacej záleží na prosperite vlastnej strany, ako na prosperite tých, ktorých volili. Neexistujú žiadne objektívne kritériá, napríklad na mrávno, čestnosť, aj keď sa tým oháňajú. Nevieme, či ten človek niečo vie, alebo či už v živote niečo dokázal. Navyše sa masívne uplatňujú vonkajšie tlaky rôznych lobistov, klanov, korporátov a tak ďalej. V hre sú väčšinou peniaze a to nie len domáce, bohužiaľ aj zahraničné. Hej? Každý silný a bohatý si chce štát upraviť podľa svojich potrieb a na základe toho, že pretlačí tam nejaké svoje predstavy, tak potom si po voľbách od, toho, od tých, ktorých tam dostal, si to zase potom pýta späť. Jasne. Ja môžem k tomuto, k tomuto len pridať vlastnú skúsenosť. Zažil som v období po roku 1989, kedy sme, bola založená VPN, nepoviem, že sme ju zakladali, ale bola založená VPN a išli voľby, hej, prvé voľby akože slobodné voľby no a v tom čase ten zber kandidátov, viete, každá politická strana keďže máme parlament o počte 150 ľudí, čo je šialené ale dobre, zatiaľ berieme to tak, že to tak je tak e, v podstate každá strana mala navrhnúť 150 kandidátov. Viete si predstaviť, že keď tam bolo čo ja viem, 10 ľudí, ktorí sa poznali, tak potom sa chodilo, ty nepoznáš ešte niekoho, Kľúbi sa tam. Prakticky toto je spôsob, ja, ja nechcem obvíňovať žiadnu politickú stranu, možno niektorá politická strana funguje zodpovednejšie. Ja si pamätám, za Sociku bol, e, tá, boli tzv. kádrové rezervy, kedy si komunistická strana e, držala ľudí a pejpravovala si na jednotlivé pozície. Ľuďom sa to nepáčilo, ale keď sa nad tým človek stále sli, tak to malo hlavu petu, pretože tí ľudia, ktorých tá strana potom dominovala. Nie, že by som ich obehoval, ja som nebol ani strane, ani, ani komunistická strana, nie je to moje e, orechové práve, ale v každom prípade malo to hlavu petu. Toto náhodné e, posúvanie ľudí, kde, kde sa ľudia vyberali z ulice a písali sa na zoznami, so to je chore. Lebo môže sa stať, že tá strana má treba z tých 10 ľudí, ktorí sú tí nosní a tam náhodou vyhrá voľby a naraz bude môcť, môcť postaviť 20-25 kandidátov. Ale tých 15 nad tých 10, oni nevedia nič. To sú náhodní ľudia. A tí ľudia prakticky, tak ako Igor naznačil, keďže nie sú nejak pre, v úvozovkách preskúmaní, tak je to títo ľudia vás zastupujú, aby ste si to uvedomili, že to nie je sranda. Preto si myslíme, že tento spôsob volie nie je správny. Takže, čo je nedobré vo všeobecnosti, aký to tak po, sa sformulujem, koľko, e, koľko sa ľudia natrpeli, kým... Či, táto, e, čo je nedobre na tom všeobecnom volebnom práve, všetký, nazývame ho všeobecné volebné právo, každý má právo voliť, hej, a lebo keď si to uvedomíme, koľko ľudia sa natrpeli, kým si to volebné právo vydobili. Mm -hmm. Napríklad, ja som si napísal tuná, že vo Švajčiarsku ženy ešte v roku 1970 nevolili. Až v 71. prvýkrát volili vo Švajčiarsku. To je 50 rokov dozadu. To je nedávno. Takže čo ty na to? No, tak ako hovoríš, obecné volebné právo, toto je veľmi chulostivá vec, hej. Veľa sa ľudia nabojovali, kým to vlastne dosiahli. Niekedy až v niektorých štátoch len nedávno, niekde to ešte nemajú vôbec. Ale čo to znamená? Znamená to, že rovnaký hlas má ten, čo pre spoločnosť drie, ako aj ten, čo sa fláka alebo len zneužíva možnosti. Práve takí, čo zneužívajú možnosti, sa najlepšie vyznajú v tom, čo sú ich práva, ale už sa nehlásia k im vlastným záväzkom voči spoločnosti. Rovnaký hlas má ten, čo vie aj navrhnúť riešenie, ako ten, čo sa len e, pláno e, vlastne rozšíruje, tára, kritizuje. V minulosti a niekde ešte aj dnes platili rôzne cenzusy, ktoré obmedzovali právo voliť napríklad vek, pohľavie, vzdelanie a najčastejšie to bol majetok. Boli to všelijaké komplikácie, nakoniec sa od toho upustilo, lebo vlastne to k ničomu neviedlo. No, ne, možno máš pravdu, ale ja si myslím, že v našich reláciách často sme spomínali tzv. kopné právo, nebudem ho ešte tu rozpýtlavať, ale tam boli stanovené určité parametre, ktoré, ktoré ako keby okresali kto vlastne môže do týchto, tamto neboli voľby, tam to boli výbery, a boli to tzv. kopní muži, ale v princípe ide o to, budeme voliť poslancov, budeme voliť kopných mužov, to je jedno. V každom prípade mali tam parametre, ja ich veľmi rýchlo poviem, ak, ak si spomeniem, bol tam vek, bolo tam e, musel mať rodinu, ten dotyčný, ideál bol, keď už mal vnúkov, potom bol... E, Musel mať nejakú, ja neviem, družstvu, teda nejakú farmu, alebo nie, niečo, ne, nejaký majetok. Potom musel byť z toho územia, kde volil, alebo teda bol vybraný. A musel mať v tom okolí autoritu. Čiže nebol to hoci kto. Nebol to náhodný človek z ulice. To chcem naznačiť. A tam to šlo. Teda takto. E, povedali sme, že je veľmi dôležité, aby sme pracovali, a by som bol veľmi rád, keby aj poslucháči sa k tomu zapojili, ako nájsť spôsob, aby ten termín, ktorý sa používa a je zaužívaný, všeobecné volebné právo, neplatil. Ja viem, že to znie zlé a mnohí ľudia sa možno k tomu postavia, ale v každom prípade Treba uvažovať, či každý naozaj má právo, keď sa o to vôbec nezaujíma, aby, aby volil alebo vyberal. Dobre, Dobre teda, to sme sa bavili o, o e, volebnom práve. Teraz hovoríme o volebnom obvode, čo bol druhý bod. Mhm. Teraz, je, teraz vieme, že náš systém volebný hovorí o jednom volebnom obvode. Celý štát je jeden volebný obvod. To sa mi vôbec nepáči a nielen len mne, veľa ľudí o tom hovorí. Už naozaj vadí väčšine e, ľudí, že o všetkom sa rozhoduje, ja v Bratislave a Bratislava nemá veľmi často ani šajnú o tom, čo sa deje v Žiline, ja v, v Brezne, na Liptove, to je. Čiže jeden volebný obvod asi perspektívne nie je dobré riešenie. Čo ty Presne tak. Toto budeme, toto budeme riešiť v ďalšej, v ďalšej časti už pri tých riešeniach. No, samozrejme zase je to o tom, že politici si naháňajú percentá a tí, čo majú vybudované nejaké regu, regionálne štruktúry, tak majú výhodu. Hej, a tí by radi urobili viacej volebných obvodov. Tí, čo majú priaznicov len v Bratislave, alebo v Košiciach, alebo teda vo veľkých mestách všeobecne, tak pr tí prirodzenie nejaké zmeny nechcú. Mm -hmm. No dobre. Takže k tomu sa ešte dostaneme. Tak ideme e, ďalší, ďalší e, nedostatok. nedostatok. Ako si spomínal, je pravidelné opakovanie vol volie. E, už e, teraz mnohí nechcú chodiť k voľbám s tým, že aj tak nič nezmenia. Je taký termín, alebo taká prípoviedka, že ak by voľby e, niečo zmenili, tak ich zakážu. Ja ešte dám jeden, e, jeden citát od Einsteina, ktorý povedal, že absolútna lúbosť je robiť stále to isté a očakávať Lepši, iný výsledok alebo lepší výsledok. My prakticky robíme to, čo Einstein povedal. Každé 4 roky chodíme k voľbám a čakáme, že bude lepšie. No, čo ty na to? No tak áno, samozrejme. A stráca sa tam, keď je to krátko, stráca sa kontinuita na druhej strane zase keď je niekto nevhodný, nedobre si plní svoje povinnosti, hej, tak aj tak tam ostane celé volebné obdobie, pretože podľa zákona bol na 4 roky zvolený a vlastne má právo, dokonca jeho ľudské právo, je byť vo funkcii 4 roky. hej, Takže aj také, také hlasy som počul. Samozrejme, že potom, ako Peter si povedal, že ľudia strácajú chuť, opakovane chodiť k voľbám. Myslím, že aj, aj toto v našom systéme budeme nejakým spôsobom riešiť. A ešte tu máme ten posledný, legitimitu. No dobre, čo si myslel po tou legitimitou, Lebo ľudia si myslia, že keď som zvolený, tak mám legitimitu. No tak je to tak, aj nie je to tak. Legitimita v podstate je asi to najdôležitejšie, čo majú naši zástupcovia mať. Formálne právo nestačí. Napríklad volebný obvod a k tomu zo zákona prísluchajúce povinnosti, e, skôr by som povedal prísluchajúce právomoci. Dôležitejšie je ale morálne, právne právo. Zaslúži si ten človek, ten zástupca, aby vôbec spravoval spoločnosť, má prirodzenú autoritu, bude ho niekto rešpektovať? Toto sú otázky, ktoré sa v súčasnosti vôbec neriešia. Bol si bol zvolený, môžeš všetko. Takže to je, to je vlastne tých 5 základných nedostatkov a teraz by sme už mali sa vlastne obrátiť k tým riešeniam. Dobre. Ešte, ešte možno by bolo dobre sa ale niečo povedať k tomu kopnému právu. Dostaneme sa k tomu, ale dáme šancu aj námu technikovi, aby nám to trošku sprijemnil prvou pesničkou. Požívate slobodný gélaž. V dolinách kvitne kvet, ktorý lásku nám dáva. Jeho jastma vo vždy svieti, ako prieždenie. V dolinách lesný medvonia viac ako tráva, na sva túlia sa očie stáda, v domoch piesen znie. V dolinách človek sám svoju prírodu chráni, každý strom, každá lúka na stráni Je náš vrát v riek U dolina Ľudia za zavrte brány Majú tam srdcia čisté a prúte Ať Je to kraj, kde plísne štíti hôr dolín múdro strážia Pokým slnka ľuda zvoní na jarné zvonce občích sál. Je to kraj, kde ráno vstáva spor, kde sa drevo zhorí, tíško tváža. Je to slovesko, čarovné hude, pamona, dolina. Kvitne kvet, ktorý lásku nám dáva. Jeho jazda v mramráne vždy v svieti ako priesdenie. V dolinách lesní men voňa viac ako tráva. Na svahom túlia sa očie stáda, v domoch jesen znie. V dolinách. Človek s svoju prírodu tráni. Každý strom, každá lúka nás tráni. Je nás náči riek. V dolinách ľudia nemajú zamknuté vrány. Majú tam srdcia čisté a prúdne, ako prúdy riek. takže tak môžme pokračujeme ďalej. Naša základná otázka je, ako ďalej, ako z toho von. Ja som tak okrajovo spomenul tak kopné právo. Nikto nemá rád tento termín, pretože o tom, čo vlastne kopné právo bolo, do akej miery sa používalo, nie sú úplne jasné informácie, tak ale skús naznačiť. No tak ja si myslím, že tak ako bolo voľa kedy, po ní má kopné práva, aj keď nemáme presné informácie o tom, sú, sú rôzne zdroje. Ale v podstate je to komunitný spôsob života, ktorý je vhodný na záchranu komunity v ťažkých časoch. Vtedy nie je to, by som povedal, úplne nevyhnutné, ale aj veľmi funkčné. A asi bude poslucháčov zaujímať, alebo budú prekvapení, ale existujú na svete oblasti ešte aj dnes, kde sa takto žije. Napríklad, čítal som knihu jednej slovenskej novinárky a opísala takýto prípad z roku 2022, hej, to znamená pred štyrmi rokmi, keď so svojím ma mexickým manželom bola na návšteve u jeho rodiny v Mexiku. Dalo by sa povedať, že je to kopné právo prispôsobené dnešnej dobe a miestným pomerom. To je dôležité aj miestným pomerom. Oni majú svoje hodnoty a pravidlá, ktoré im pomáhajú udržovať tento spôsob života. Napríklad základné pravidlá sú štyri. Úplne najzákladnejšie. Spoločné vlastníctvo pôdy. V štáte Oaxaca až 80 pôdy patrí komunitám. Pôdy sú, pôdu si ochraňujú a nesmie sa predávať. Druhým princípom je samozpráva, ktorú, ktorú im dokonca garantuje Mexická ústava. O komunite sa rozhoduje na zhromaždeniach, na ktorých je účasť povinná, aj to je zaujímavé, nie však pre všetkých, ale len pre hlavy rodín, to však môžu byť aj ženy. Hej? V kopnom práve, napríklad, tam ženy nemohli byť. Hej? A Mohli tam byť len ľudia, tam boli tie cenzusy, že až od určitého veku a tak ďalej, Peter to spomínal. Na týchto zhromaždeniach si bolia zástupcov do výkonných funkcií komunity, ktorí na tých funkciách rotujú, postupne sa vymieňajú. A časom, ako takto, ten zástupca nazbiera najviac skúseností a ktorý je najlepší, tak tým pádom sa stane starostom. Hej, on sa celý čas vychováva, aby to vedel riešiť, lebo dnes máme taký problém, že sa do vlády, alebo do nejakej vysokej štátnej funkcie dostane nejaký aparáčik zo, zo stranického sekretariátu, len preto, že tam bol šikovný a vedel organizovať nejaké zromaždenia a bol dobrý PR. A... Tak ale toto bezným ľuďom vlastne k ničomu neslúži. To je naozaj len pre tú stranu. No, čiže je to v záležitosť, no, záležitosť prejsť tými funkciami, získať skúsenosti. A v štyroch petinách štátu tohoto neexistujú žiadne politické strany. V štáte žije v súčasnosti, súčasnosti 4,3 milióna obyvateľov, čiže skoro ako Slovensko. Takže nie je nejaké, nejaká malá komunita, 15 tisíc ľudí, ako po svete sa vytvárajú rôzne komunity, ktoré sa potom rozpadnú, nemajú nejaké hodnotové ukotvenie. Tak toto je funkčné, živé a je to dnes. Hej. Tretím pilierom je spoločná práca na prospech komunity. Hej. Tí pamätníci si ešte pamätajú, že Bekali. za socializmu sa v akcii Z vybudovali domy kultúry, postavili štadióny a čo ja viem, čo všetko, čo sa využíva dodnes. Hej. Veľmi málo nových vecí, ktoré sú takto všeobecne spoločnosťou použiteľné, sa postavilo vlastne od, od revolúcie. A štvrtým pilierom, a to je zaujímavé, sú spoločné oslavy, ktoré sú veľmi časté a ktoré pomáhajú udržiavať komunitného ducha. Hej, takže toto, toto sú princípy, ktoré udržujú, že, že ten systém vlastne prežíva a je funkčný. Hm. Samozrejme, že Mexiko je iný typ krajiny, iný spôsob života, iný spôsob rozvoja, treba aj priemyselného, doprava, vôbec je to úplne niečo iné. Napriek tomu si myslím, že keďže je to také funkčné, tak je to inšpiratívny príklad a dajú sa niektoré prvky z toho použiť. A, dobre, to je, to je viac než zaujímavé. Je to, hlavne je to zaujímavé tým, že je to z dnešnej doby. Mňa tam zaujali dve alebo tri veci, na ktoré by som chcel len krátko zareagovať. Poprvé je to vlastníctvo pôdy. Je to niečo, čo sme v našej komunite, v našej, keď hovorím, ako ďalej, sme sa na túto tému bavili a zhodli sme sa na tom, čo je prakticky, teraz bolo povedané, že vlastníctvo pôdy je prakticky zvrátenosť. Nikto nemôže pôdu vlastniť. A hovorím to zodpovedne ako človek, ktorý pôdu má. Teda nehovorím len preto, že by som ju závidel niekomu inému. Mám aj polia, mám aj lesy, mám aj záhradu. Napriek tomu som zástancom toho, že, že vlastníctvo pôdy je nesprávne. Druhá vec, ktorá ma oslovila, sú tam tie e, spoločné oslavy, ktoré ja si myslím, že práve naši predkovia veľký dôraz dávali na tieto spoločné oslavy a v mnohých komunitách a mnohých združeniach sa znovu začínajú e, oslavovať dni, ako sú napríklad e, rovnodennosť, ako je sonovrád. Takže ľudia sa spájajú aj pri takýchto náhodných e, udalostiach a spomínajú si a, a to utužuje tú spoločnosť. Dobre, Poďme teda ďalej od Mexika. E, ako teda odstrániť tých 5 nedostatkov dnešného systému, o ktorých si, ktoré si tu rozhovorám? Dobre, tak poďme rade. E, prvé bolo vlastne výber, respektíve výber kandidátov. E, v tomto prípade je výber zástupcov, hej, tak by sme ich nazvali. No, zoberme si že základom štátu a teda vlastne aj samozprávy je rodina rodina ako nejaký súdržný celok kde sú určité vzťahy určitá dôvera medzi členmi a vlastne na, na princípe že je tam rodičovská láska a vlastne vzťah detí detí a rodičov. To je veľ, veľmi silný vzťah. Na základe tohoto sa dá budovať tá dôvera a samozrejme aj tá legitimita, o ktorej sme hovorili. Zoberme, že v našom prípade by to bola rodina najmenej trojčlenná. Vieme, že dnes už rodiny nie sú také, tak, také mnohopočetné, ako, ako to bývalo, volá kedy, ale Minimálne teda trojčlené rodiny organické, tak by som povedal, kde máme oca, matku a aspoň jedno dieťa. Samozrejme je dobre, keď, keď je tam aj viac generačne, že sú to napríklad starí rodičia, vnúci, vnúčky. Čiže rodina, organická rodina. No a táto rodina vlastne sa dohodne, kto ju bude zastupovať na vonok pretože vyberú si človeka, ktorému dôverujú absolútne. Okay? A pri tej legitimite to nie je, že, že sú tam nejaké obmedzenia. Tam nie sú absolútne žiadne obmedzenia. Tam aj desaťročné decko môže povedať matke otcovi, že... Mne sa ten újo nepáči, lebo ja neviem, videla som ho, videl som ho, že robil nejaké neprístojnosti alebo sa rozprával, alebo nejak ohováral. Hej. A už je to nie hlas, ale je to pomocný hlas. Hej, čiže každý v tej rodine sa môže vyjadriť a vyberie si toho, koho považuje za takého najvýraznejšie. No, asertívny taký cudý výraz, ale vkrátka človeka, ktorý bude vedieť najlepšie zastupovať ich záujmy rodine, lebo ide o to, zastupovať záujmy rodiny. Hej, čiže uh, vedieť uh, Potreby rodiny, preniesť na nejaký ten stupeň samozprávy, povedať, naša rodina potrebuje toto a toto, my to potrebujeme zaistiť a zase späť tento človek, zástupca rodiny, preniesie informácie, čo sa teda e, hovorí, čo sa pripravuje na tej samozpráve, ako sa máme na to pripravovať, čo, čo to bude pre nás znamenať. No, čiže rodina si vyberie svojho zástupcu, môžeme ho pracovne nazvať hovorcom. E, tomu to najviac dôveruje. Tu je jediným odmetujúcim kritériom je vek, Musí to byť osoba dospelá, to samozrejme. Výber je urobený na duchovnom princípe rodičovskej lásky a zodpovednosti ku svojim blízkym. Hlavnou odmenou hovorcu je spokojnosť svojich blízkych, ich zastupuje. Jeho činnosť je poslaním a hlavnou úlohou, ako hovorím, je prenosť potrieb. Hej. Za toto opakujem. Takže to je človek, ktorý nebude platený za svoju činnosť nejakými financiami, ale bude platený s ďačnosťou detí, ďačnosťou, keď je troj, trojgeneračná, svojich rodičov, hej. Čiže toto, toto je princíp. Takže takto si, to je základ, ktorý v každom prípade treba urobiť. Takže rodina povie, tento bude hovoriť za nás, ten bude chodiť za nás voliť, my ho samozrejme budeme inštruovať, my mu budeme dávať naše, naše podnety a požiadavky. Hej, takže toto je, toto je princíp prvý, ktorý chceme uplatniť. Jasné, len pre poslucháčov. Skúste si uvedomiť, keď tam Igor hovoril o o tom, že rodina. Poprvé sa treba zhodnúť na tom, či ešte stále tá rodina je základom štátu, pretože je, mnohí ľudia spochybňujú význam rodiny. Ja si myslím, že pokiaľ si nezadefinujeme že, a nezhodneme sa, než zadefinujeme, pokiaľ sa nezhodneme na tom, tak veľmi ťažko je budovať novú spoločnosť, keď ten základný prvok nie je odobrený. To je jeden moment. A druhý moment, predstavte si, že dnes je taký stav, že keď si sadne rodina k stolu, čo už nie je bežná záležitost, ale pre bars, tak už sú rozhádaní, lebo jeden je za stranu Smer, druhý je za stranu PS, tretí je za SAS. Rozumiete, čo chcem naznačiť? Že v podstate tá, ten rímsky e, citát, ktorý som to použil, to rozdiel a panuj, je skvele nasadený do našich rodín a my sa vadíme, ešte ani nič sa nedie, len preto, že sme názorovo inde, každý, toto by malo ísť preč tieto strany nás ničia, doslova nás ničia. Dobre, poďme teda ďalej. Ďalší problém, ako je to s voličmi? No, tak ako, ako som povedal, že vlastne rodina si vyberie toho zástupcov a, ako hovorcu hej, a títo hovorcovia začnú budovať ten systém samozprávy od spodu ďalej. Oni sa vyjadria, stretnú sa a vyberajú do vyšších stupňov samozprávy. Napríklad, keď je to v meste, tak to môže byť nejaký, ja neviem, v obytnom panelákovom dome, to môže byť správca bytového domu, alebo v obci je to nejaký uličný výbor, pokiaľ je treba samozrejme, nie silomocou vytvárať nejaké medzistupne. Výber na tejto úrovni, a to je dôležité, je vykonaný na základe princíp vzájomného poznania a dôvery hovorcov navzájom. Čiže jo, to je v blízkom okody, tí ľudia sa poznajú. Hej, vedia, kto je aký a poznajú sa aj zo svojej práce. Dlhodobo sa poznajú zo svojej práce a vedia najlepšie, Povedať, že kto pôjde ďalej, kto pôjde napríklad do toho obecného zastupiteľstva alebo do mestského zastupiteľstva a tento princíp je spôsob výberu spomedzi seba. Hej? Čiže my sa poznáme, my sme tí, ktorí už sme dostali tú základnú dôveru, máme to základné vravné ohodnotenie od tých najbližších a teraz my ideme spomedzi seba vyberať zase tých najlepších do toho vyššieho nejakého útvaru. Mm -hmm. No a ešte by som dodal, že v podstate hovorca môže súčasne zastupovať Domácnosť, no tam začína, hej, ale môže byť aj zástupcom napríklad za ulicu, za mestskú štvrť, až okres, alebo, alebo teda aj v parlamente, hej, v Národnej rade, čiže zastupuje Slovensko. Čiže e, na vyšší stupeň samozprávy sa dostane len ten, ktorý sa už osvedčil na nižšom stupni. A to je dôležité. To znamená, že on je pripravený, dlhodobo je pripravovaný na to, ako, ako bude pracovať na tých vyšších stupňoch a budú tam postupovať len takí, ktorí už majú ten výkon, ktorí dokážu, ktorí dokážu pracovať aj na tom vyš, vyššom stupni efektívne pre spoločnosť. Takže toľko k tomuto druhému bodu. Čiže e, môžeme hovoriť, ja som síce položil otázku, že ako je to s voličmi, ale my by sme tu Skôr mali použiť termín vyberači, keď to to znie, tak čo Ale my, my sa odkláňame od termínu voľby a hovoríme skôr o výbere. A to je jeden z základných základná zmena oproti tej takzvanéj demokracii, kedy ten, ten systém jednak volí z ľudí, ktorých často ani neviete, kto je, čo je, len vidíte, cez plagáty a, a nejaké príspevky, že, že sa niekto prezentuje. Ale tu je, tak ako Igor povedal, je, človek je vyberaný na základe poznania ostatných. Ja viem, že už v niektorých lokalitách, v niektorých blokoch sa ľudia nepoznajú tak, ako sa voľa, kedy poznávali, ale to je aj s časti tým, že napríklad, tak ako Igor spomínal, je tá spoločná práca, ktorá nás dávala dohrom Ja si pamätám ako dieťa, kedy sme za v Sociku robili tzv. brigády. Nemali sme to radi, možno niekedy, ale sme sa stretávali, rozprávali a tak ďalej. To len tak na okraj. Dobre, to znamená, že na všetkých stupňoch samozprávy sú ľudia a overovaní a vyberajú sa len tí, ktorí ostačili svoje kvality. Ako je to teda s územným členiným? No, tak ja si myslím, že už týmto si vôbec netreba robiť ťažkú hlavu, žiadne starosti, pretože ak sa budú správy veci verejných zúčastňovať ľudia zodpovední a používať pritom zdravý rozum, tak členenie krajiny sa ponúkne prírodzene samo. Napríklad bol by len jeden stredný stupeň, medzistúpeň samozprávy a to je sebestačný okres. Hej, k tomu sa ešte dostaneme. Prirodzené členenie vznikne preto, lebo v niečom si vystačí obec sama, v niečom sa potrebuje spojiť so susedmi sú, so, v mikroregióne, v niečom potrebuje trvalú spoluprácu a koordináciu vo väčšom regióne, napríklad v okrese. Nakoniec, máme historickú skúsenosť, keď tu boli župy. Hej, bolo ich 16 Toľko, stačilo, toľko by stačilo zrejme aj samozprávnych okresov, alebo, alebo ne, možno 20, ja hovorím, to je záležitosť zdravého rozumu a prirodzeného, prirodzeného e, konania. E, dôležité pritom je, že treba zadefinovať, čo to má robiť. Hej? Čo má robiť obec, do akej miery môže byť samozprávna. E, čo má robiť okres, do akej miery má byť samozprávny. hej tak napríklad zoberme si, že čo by taká obec mala zabezpečovať a z toho by nám mali výsť potom aj, aj tie požiadavky vlastne, že, a, ako to bude s tým, s tým členením. Takže obec zabezpečuje spravovanie pozemkov na území obce, miesto na bezpečný život rodiny, čiže príbytok a prístup k nemu, ďalej pitnú a užitkovú vodu, kanalizáciu a dodávku energií, výrobu základných potravín, zásobovanie ostatnými potravinami a liečivami, zásobovanie spotrebným tovarom, zber a likvidáciu odpadov, praktickú lekárskú a zachraňujúcu zdravotnú službu, výchovu a základné vzdelávanie detí, služby pomoci a opatery pre tých, ktorí to už sami nezvládajú, čiže sociálne záležitosti, Samozrejme správu obce, administratívu a správce spoločného majetku, čiže organizáciu pospolitosti. Ďalej ochranu poriadku na, na, na tomto stupni a hospodárske prevádzky výroby a služieb, ale to už nadvezujeme na gazdovanie, na hospodárenie, ktoré ak sa k tomu dostaneme, tak by sme vysvetlili, ako to je potom vlastne s tým získavaním zdrojov na jednotlivých stupňoch. A tak, ale to už, to už je ďalšie. to už je krok 2 hej. To je krok B. No, zatiaľ sme pri, pri tej správe, pri organizácii správe spoločnosti. Hmm. Dobre, čiže prebrali sme tri problémy. Teraz štvrtým problémom, ktorý si definovali, je volebné obdobie. Sám si naznačil, že ľuďom sa už dovolie veľmi nechce, i keď Maďarsko bolo cez 70%, čo je šialené. A keby spoločnosť fungovala ako má, ani by to nebolo treba, lebo berme tak, že, že na čo je vlastne správa veci verejných? Správa veci verejných je na to, aby veci fungovali. To znamená, že naozaj, keď veci fungujú, tak treba do toho zasávať, ja neviem. Dobre, takže od Takže, ako je to s tými volebnými obdobiami? No a tu je práve ten najviditeľnejší rozdiel oproti súčasnému stavu. Keďže vyberáme ľudí zo svojho najbližšieho okolia, čiže systémom spomedzi seba, máme s nimi pravidelný kontakt. Dokážeme posúdiť, či splňajú tie očakávania, ktoré sme do nich vložili, alebo nesplňajú. Ak nie, a nie sme s, s tými svojimi zástupcami na v hovorcami a potom zástupcami v tých ďalších článkoch samozprávia, ak nie sme spokojní. Môžeme ho kedykoľvek vymeniť. Kedykoľvek, ak máme lepšiu náhradu, samozrejme. Nemusíme čakať na nejaké pravidelné voľby. Na druhej strane, ak sme spokojní, zástupca môže ostať vo funkcii ľubovolne dlho. No na čo by sme ho menili? Aspoň bude zabezpečená kontinuita jeho práce. Samozrejme, že ak to na niektorom stúpi samozprávy budú považovať za potrebné, môžu si zvoliť aj pravidelné prehodnocovanie činnosti svojich zástupcov a na základe výsledku kontroly rozhodnúť o ponechaní vo funkcii alebo uvažovať o výmene. Čiže nie, nie je voľba. Zase nie je tam potrebné nejaké volenie. Hej? Sme spokojní, ostáva. Nie sme spokojní, hľadáme ďalšieho. Nájdeme, vymeníme. Hej? Čiže úplne prírodzený chod vecí. No a znovu sa to zaobíde pre, bez všeobecných volieb. Konec koncov, vo vedách sa hovorí, že 90% ľudí chce, aby sa o nich niekto staral. Údajne tu povedal aj Platón, tak neviem pokiaľ sú s touto starostlivosťou ľudia spokojní, na čo ich ťahať po nejakých voľbách? No, ja si myslím, že e, vrátim sa k tomu, čo som povedal na začiatku, že toto je návrh. Toto je naše videnie, ako by to teoreticky mohlo byť. Ja si viem predstaviť, že keď si teraz hovoríte tie posledné veci, to znamená, že by, že by človek tam zostal v dlhé obdobie bez toho, aby ho niekto volil, ale naznačil si, že by mohol byť potvrdzovaný, čo je v princípe, neviem, že toto isté, ale tým vyjadria ľudia ako keby názor, či sú spokojní alebo nie sú spokojní s jeho, jeho prácou. V každom prípade, a to si myslím, že každý si musí uvedomiť, že keď niekto pôsobí na nejakom uh, nejakej funkcii, v nejakom, uh, na, na nejakom poste a robí dobre v prospech obce a tak ďalej, naozaj ja by som ho vôbec nevyrušoval. Nech tam je. Ešte by som ho ja som zostanem tam, by som mu prehováral. Ale to, že niekto zo zákona... Lebo viete, v princíp bol tak, ako je teraz nastavený, je aký. Vy e, nastúpite, povedzme, Maďar včera nastúpil, e, alebo dnes nastúpi do, do pozície premiéra, a teraz potrebuje minimálne, ja si myslím však, keďže nie je rozbehnutý, tak bude trvať minimálne tých 100 dní, ktoré sa hovorí na rozbeh. To znamená, z tých 100 dní už štát trpí. Teraz, keď pôjde cestou, ako naznačuje, tak bude robiť zmenu režimu, to znamená pomení, čo sa bude dať to znamená úradníkov, e, dôležité pozície si dosadzuje, tamto to čo znamená ďalšie spomalenie chodu štátu. Neviem, či si to uvedomujete. A teraz prejdu dva, dva tri roky a už ten človek myslí na čo? Myslí na ďalšie voľby. To znamená, už sa pripravuje, už to jeho sústredenie sa na prácu je oveľa menšie, ďalej, e, ďaleko viac sa sústreduje na to, čo bude, aby teda pokračoval ďalej. To chcem povedať, že tá kontinuita v akomkoľvek smere je veľmi prospešná a tak, ako Igor naznačil, je vítaná. Čiže netreba sa toho bať, naozaj treba mať ten, tú možnosť toho človeka odvolať. Takisto aj mnohí ľudia volajú po zodpovednosti jej. To znamená, ten človek musí byť aj e, treba materiálne zodpovedný za to, aké rozhodnutie príjima. Nie je to tak, ako je to dnes, kde bezhranične tí ľudia prakticky s našimi peniazmi robia také vývrtky, že niekedy človek u hlava stojí. Dobre, tak prechádzame na poslednú výhradu, ktorú si vymenoval a to je legitimita. Ako si to myslel? No tak... Legitimita. S týmto pojmom nie sme bežno v živote zvyknutí pracovať. Berieme to ako právnickú záležitosť, ktorá sa nás týka len okrajov, ale opak je pravdou. Porovnajme si legitimitu pri voľbách alebo všeobecne pri hlasovaní a pri výberoch. Pri hlasovaní väčšiny je legitimita hlasovania formálne v poriadku, ale skutočný výsledok sa ukáže až po čase, pretože mohli byť prehlasovaní práve tí veci znali. Hej, výsledok volieb nemusí mať všeobecné prijatie, čo sa ukáže neskôr ako problém. Hej? Môžeme hovoriť, že, že je to diktát vlastne väčšiny a ostatní, keď aj nie sú, nie sú s tým spokojní. E, konkrétne teraz sa jedná o personálne záležitosti, no tak v podstate sa musia prispôsobiť, no tak potom, aká, aká je tam legitimita. Hej. Pri výberoch v rodinách je legitimita automatická, automaticky najvyššia, aká len môže byť. Nemieme si predstaviť vyššiu legitimitu. No a pri výberoch do vyšších stupňov samozprávy sa postupuje z dola nahor. Zástupca je vždy vyberaný pre najnižší, najbližší vyšší orgán samozprávy. Pri námietke, že napríklad pri výberoch do Slovenskej národnej rady nebude použité všeobecné volebné právo, je možné argumentovať, že daný uchádzač už prešiel všetky nižšie úrovne zastupiteľstva. To znamená, že pripravoval sa už v regiónoch. Hej, aj mnohí dnes takí triecvi politici hovoria, že každý by mal prejsť vlastne tým regionálnym stupňom, aby vedel, o čom to je, každý by mal poznať tie problémy svojho, svojho regiónu, svojho, svojho okresu. A taký človek potom sa môže aj osvedčiť vo svojej funkcii. Hej? Čiže e, v tomto našom prípade vlastne ten človek sa jednoznačne osvedčil a e, spomedzi seba ako najlepšie ho vybrali tí, ktorí ho teda vybrali. Hej? Čiže získal legitimitu a má aj skúsenosti. Výber Systém výberov 100% zabezpečí, že do zodpovednej funkcie sa nedostane nezodpovedný alebo nedostatočne pripravený uchádzač, čo mu dáva vysokú legitimitu. Samozrejme, že život beží ďalej, ľudia nie sú neumýlní a nedá sa vylúčiť trebať zneskoršie mravné zlyhanie vybratého uchádzača, ale na to už musia slúžiť e, osobitné alebo iné kontrolné mechanizmy, ale aj o tých budeme hovoriť. Okay, to, to tie sú tiež mimoriadne dôležité. No. A ešte teda by som zopakovať, že pri výberoch základných bunkách spoločnosti v rodinách je legitimita absolútna, pretože na vyberajúcich nie sú kladené žiadne obmedzenia. To je prvý a rozhodujúci filter na úrovni mramnosti uchádzača. Čiže mramnosti aj, hej, tam sa nedostane človek, ktorý je nejaký alkoholik alebo niečo také, ako ho omilom pošli tam rodina, tak hneď na najbližšom ďalšom stupni ho tí ľudia stopnú, pretože tam bude množstvo ďalších ľudí, ktorí, ktorí budú na postup schopnejší No A pre všetky tieto ďalšie stupne vyberáme spomedzi seba. Takže poznám a dôverujem. Poznám a dôverujem, to je dôležité. Poznám kvalitu práce uchádzača, jeho schopnosti spolupracovať a v neposlednom rade aj povahové vlastnosti. Čiže tu sme, tu sme zase pri tých hodnotách. Čiže spolupráca, komunikácia, ale aj porozumenie, keď má niekto nejaký problém vedieť sa v cíti. Čiže empatia Takže toto sú všetko veľmi dôležité hodnoty, ktoré sa overujú už od toho najnižšieho stupňa a k tým vyšším stupňom sa postupne potvrdzujú. Mm -hmm. Dobre, ďakujem za podrobné vysvetlenie. Teraz poprosíme zase štúdiu o jednu pesničku krátku a budeme pokračovať ďalej. Počúvate Slobodný vysielač Ďakujeme. V podstate to, čo nám spievali teraz, by malo byť pre nás ako nosné. Chceme, aby to Slovensko zostalo ako je, ako, aby bolo pre nás tým rajom, alebo ho naozaj chceme odovzdať do rúk niekoho iného, ktorý z nás urobí... V podstate ja viem, že my sme otroci, ale ešte, ešte, ešte nás udupe viacej do zeme. Naozaj... Svet sa mení. Tak ako povedali viacerí predstavitelia vo svete, svet už nikdy nebude taký, ako bol, alebo dlho nebude taký, ako bol. A i, záleží aj na nás, či počkáme, až nám zase niekto niečo vymyslí, alebo skúsime, toto je pokus. Naozaj to berte ako pokus ľudí hľadať cestu ako ďalej. Tak to doberte. Dobre, čiže my sme tu rozoberali niektoré veci z toho nášho návrhu. Bolo by možné niečo z toho už uplatniť aj dnes? No, tak je to prekvapujúce, ale si myslím, že áno. V komunálnej sfére určite v tohto ročných voľbách, ktoré sú o pol roka, tak samozrejme ešte nie, ale za 4 roky už určite áno. Prečo samosprávy v mestách, obciach si sami organizujú návrh kandidátov, volebných okrskov, hej, povedia, koľko má byť tých kandidátov, áno, zákon hovorí určité limity, koľko, koľko má byť, na koľko ľudí má byť jeden kandidát, hej aby sa to príliš nerozširovalo, ale v zásade do značnej miery si regionálne útvary môžu určovať spôsob. Hej? No a dolný limit napríklad na platnosť platie, volieb nie, na rozdiel od, od referenda, kde, kde sú stanovené nejaké limity dolné, aj na uskutočnenie, aj na platnosť. Ale keď príde v komunále voliť 5 ľudí a, a tí sa nejako rozhodnú, no tak proste zvolia, hej. Takže úplne stačí, ak pôjdu voliť hovorcovia, nemusia tam chodiť celé rodiny. A to už je začiatok výberov do samozprávy na tej najnižšej úrovni. Tu treba v každom prípade treba urobiť, aby sme mali ten, by som povedal, aktív ľudí, z ktorých to pôjde potom tou pyramidou e, zodpovednosti zodpovednosti a výkonu e, tej e, samozprávy vlastne vyššie. No, samozrejme, že výberi do vyšších stupňov, v by už sa musel súčasný zákon upraviť, to, to už by ľudia museli povedať, že chceme to takto a o tom by sa, o tom by sa už musel rozhodnúť inak referende, ale to, to už je iná vec, hej napred hovoríme o tom, či je to dobre či je dobré nahradiť napríklad voľby výbermi, či to má nejakú logickú chybu alebo to nemá logickú chybu či sa to dá uplatniť alebo nedá uplatniť. Hej? Čiže rozprávajme sa medzi sebou, e, hľadajme na tom, tom chyby, aby sme ich odstránili a ak sa dohodneme, že, že áno, tak to by to šlo a takto by to bolo lepšie, tak v tom prípade sa všetko dá zmeniť. Hej? To znamená, že ne, nešlo by to hneď, bolo, dlhšie by to trvalo, ale určite by sa to dalo. Hej? Mm -hmm. Dobre, teraz tiež si predstavíte, keby sa tento systém zaviedol, hej, ktorý zatiaľ opakujeme, je len v plienkach, my, sme ho, my ho tu prezentujeme, možno nehovorím o ňom úplne prvýkrát, ale skôr do takých podrobností prvýkrát, že možno, ak by teda oslovil niekoho, ak by sa teda to chopili ľudia, ktorí majú dosah, lebo ja, ten dosah nemáme, tak ako by sa to mohlo prejaviť v bežnom živote človeka a hlavne pri správe vecí verejných, podľa teba? No tak prvú, než sa budem tomu venovať, tak by som upozornil na to, čo, čo si na začiatku hovoril, že existuje nejaký taký obrázok na stránke www.državapomrčkaslovensko.sk V menu je tam potom podmenu je riešenia a v tých riešeniach je tam taký, taký článok už dávnejšie umiestnený volá sa, že program obrodnej spoločnosti a v rámci tohoto, to je ako PDF, čiže to, to sa dá otvoriť a v rámci tohoto je potom vlastne obrázok no, tých pyramíd, o ktorých teraz budem hovoriť, pyramíd výberov a je tam potom aj obrázok Gu, e, činej spôsobilosti, ktorou sa tiež budeme zaoberať, lebo má veľmi významný vplyv alebo veľmi významné miesto v našich predstavách. No, takže no, hovorím o, tých, o, tých, o tom obrázku. A na tom obrázku máme také dve pyramídy výberov. Na ľavej strane je to samozpráva, a na pravej strane je to verejná správa. Samozpráva to sú ľudia, ktorí budú brať od svojich najbližších požiadavky, prenášať ich vyššie a rozhodovať o tom, čo sa z toho bude robiť. Ak a na skočím áno? do reči, čiže prakticky to, o čom hne sa doteraz bavili, je tá prvá pyramída. To, to znamená ten výber ľudí do samozprávy je jedna z dvoch pyramíd. Aby sme ľudí neplietli, niekto to nevidí pred sebou, ale dve pyramídy si nie, každý vie predstaviť. Je. Čiže jedna, jednu pyramidu sme naplnili ľuďmi výbermi, ako si ich popisoval do teraz. Dobre. Dobre. Výborne, toto bolo treba povedať. No, čiže, ako sme už hovorili, do, do samozprávy nie sú ľudia vyberaní na... Uh, <kým> Na základe e, odborných predpokladov, ale na základe mravných predpokladov. Ale v tej druhej pyramíde, kde to je správa, verejná správa vlastne, tam budú tí odborníci. A e, títo odborníci e, budú vyberaní práve už na základe odborných predpokladov. Čiže keď, keď hovoríme o tých dvoch, tak aby si ľudia vedeli pred, predstaviť, že jedna, je to tá jedna pyramída, tá ľavá nazýme ju, je to samospráva, druhá je tá výkonná. Áno. No a tá ľavá samozpráva, teraz toto je dôležité. Títo zástupcovia, ktorí sú na tej ľavej strane, tá samospráva, tí nebudú vykonávať tie výkonné úlohy štátu, ale budú navrhovať ani navrhovať riešenia a ich uskutočnovať, ale zadávať a kontrolovať. Nebudú za svoju činnosť platení, že v takýchto funkciách sa nebude dať obohatiť. No tak toto, toto asi veľa ľudí zdvihne zo stoličky, lebo na čo by som tam išiel, ak, ak sa tam nemôžem nabaliť. Ale pokiaľ to nebude takto, tak vlastne tá správa vecí verejných vždy sa bude uh, opletať v nejakých uh, vlastne korupciách pro, problémoch s peniazmi a, a nejaké konflikty záujmov tam budú a nejaké lobbyingy a ja neviem čo všetko. Hej. Čiže jedni predášajú požiadavky a e, vlastne kontrolujú ako ich tá práva strana bude plniť. Hej. No a výkone úlohy štátu preveznú odborníci, profesionáli, ktorí budú platení a samozrejme za výsledky svojej práce aj plne zodpovední. Nie politicky ako súčasní úradníci, ale materiálne alebo svojím miestom. Do svojich funkcií budú nastupovať v pracovnom pomere na základe odborných predpokladov a do odborných funkcií vyberaný spôsobom činnej spôsobilosti, ale to si, to si preberieme neskôr. Čiže odborné funkcie, zase aby sme hovorili, prečo to je pyramída. Pretože máme obec, ktorá má samozprávu, Lenže v tej obci treba zabezpečovať rôzne činnosti. Anko, ako sme tam hovorili, zaisťovať výrobu potravín. Hej, zabezpečovať. Máme telefón, tak skúsime prijať telefón. a pamätaj si, čo si hovoril. Nech sa páči. Dobrý večer. Príjemný dobrý večer aj vám. No, viete prečo pán Boh dovolil, aby vznikol islám? Netusíme. Lebo kresťania sa prestali e, klaňať Bohu a začali sa klaňať církvy. No a teraz je podobný systém v tých parlamentných všetkých stranách. Ani jedna z týchto strán v podstate nie je zvoliteľná pre obyčajného človeka. A to, čo vy všetko hovoríte, to je veľmi pekné. Ale to je plán možno na 50 rokov, nie na teraz. Čo k tomu nepoviete? No, my sme naznačili, ak môžem vám odpovedať, že niečo z toho sa dá realizovať možno v najbližších, nie najbližších, ale ďalších e, komunálnych voľbách. Tam nič nebráni tomu, ani zákony zatiaľ nebránia tomu, aby si ľudia vyberali, nevolili, svojich zástupcov. To je len vecou dohody. Ak my to dáme nejak, a možno aj s vašou pomocou, ja neviem, dohromady, tak určite dáme nejaký podklad k tomu, aby tá obec sa rozhodla, že áno, my to chceme robiť takto. Nikto vás nemôže nútiť, aby ste kopírovali presne to, čo vám diktuje zákon, že vy musíte voliť cez politické strany. Už v komunálnych voľbách ani dnes nemusíte. Takže... To, čo ste naznačili, že to znie pekne, ja vám poviem e, svoj názor, ak môžem. Tento systém, ktorý žijeme, vytvorili určite ľudia, ktorí sú maximálne spokojní, čo dosiahli. Dosiali majetky, dosiahli to, že my na nich drieme. Taký systém si vymysleli oni. A teraz je otázka, či v tomto systéme chceme pokračovať, alebo nechceme pokračovať. Ak nechceme, my navrhujeme niečo. Ak s tým nesúhlasíte, Tokoľvek môže navrhnúť niečo podobné. Takže ak vám taká odpoveď stačí, ja si myslím, že to nie je na 50 rokov, áno, vylepšovanie toho systému môže byť na 100 rokov, na 200 rokov, to je jedno. Lebo on nikdy nebude dokonalý. Ale na úvod, môžeme sa na túto tému baviť. To je základ. Poďme o tom hovoriť. To je zmysel dnešnej relácie. Ak vám to stačí. Ďakujeme, pokračujeme ďalej. Takže kde, kde som ťa prerušil? No, ako budú vlastne spolupracovať tieto dve pyramídy, lebo, lebo o, to, o to vlastne ide, hej, aby tá, tá správa spoločnosti, aby bola úplná, hej, a bez tých všelijakých e, nepríjemných záležitostí, ako sú tie konflikty záujmov a podobne, že niekto sa môže obohacovať. No, čiže, aby som to ujasnil na príklade. Čiže... Vrcholom pyramídy samozprávy je zákonodárne zhromaždenie a vrcholom verejnej správy je vláda. Toto sú partnery. Na rozdiel od súčasného stavu, ministri nebudú politici, ale odborníci a nebude ich do funkcií navrhovať parlament, ale už spomínaná, spomínaný systém činnej spôsobilosti. Vlády sa nebudú striedať. Budú svoje činnosti vykonávať kontinuálne. Každý z ministrov bude na funkcii dovtedy, kým bude svoju prácu vykonávať dobre. Hodnotiť ho budú pravidelne jednotlivé komisie parlamentu, a to na základe plnenia konkrétnych merateľných úloh. Tam je ten partnerský vzťah práve. Parlament zadá na základe ročných, respektíve dlhodobých plánov merateľné ukazovatele svojmu odbornému partnerovi vo vláde. A ten sa bude spovedať, ako ich splnil. Ak svoju prácu obhájí, pokračuje, ak nie, predseda vlády vypíše na funkciu výberové konanie. Dôležité je, že... To, cez to výberové konanie tam nebudú mať žiadny vplyv vlastne po, politici, ale bude to v pracovnom poriadku, tam sa ľudia prihlásia, bude sa vyberať, no, ale e, to bude k tomu bude činná spôsobilosť. Jasné, ja, e? ja by som pre našich.. E poslúkáčov povedal a upravil termín, ktorý si ty použil a, a ktorý používame. Hovoríme o tzv. činnej spôsobilosti, ale treba, možno sa ešte k tomu dostaneme. Dostaneme sa, dostaneme sa Ale len tak okrajovo spomením, aby sa nikto neurazil a hlavne, aby sa neurazil Juraj hore v nebičku, lebo myšlienka tejto celej, celého výberu činnej po našom spôsobilosti, po jeho kompetencie, činná kompetencia je autor, je, je autor tejto myšlienky je Juraj Michálek, architekt, ktorý už žiaľ Bohu sa tejto situácie nedožil a nie je medzi nami. My si na ňo radi spomíname a budeme veľmi radi, ak by sa náhodou tento spôsob presadil, pretože on mal veľkú snahu ho presadiť a nepodarilo sa. Dobre, takže nie je to jednoduché, ako aj náš poslúchač naznačil, ale treba, aby sme začali o tom hovoriť. A toto dnes robíme. Dobre, čiže čo to bude, ako, ako vyzerajú tie nižšie stupne správy štátu? Tu sme hovorili o, o tom vrchu a teraz hovoríme o tom nižšom. Dobre, čiže na vrchu je tá Slovenská národná rada alebo parlament a jej partnerom je vláda. To sú Vľavo sú ľudia volení, Vyberajú. ktorí nedostávajú za to, za to nejaké platy, ale k tomu sa ešte tiež vrátime, to sa objasní. Sú vyberaní, vyberaní, áno. A na pravej strane sú profesionáli, ktorí, ktorí majú odbornosť, ktorí sú na základe odbornosti vyberaní, ale sú aj dobre platení ale sú aj plne zodpovední za to, čo porobili. Hej? No a teda poďme nižšie. Analogicky okresný snem napríklad, nadvieme ho, ako predstaviteľ samosprávy, bude mať výkonného partnera okresný úrad, ktorý bude spravovať výkonné činnosti samozprávneho okresu. Ako sme už hovorili predtým o, o povinnostiach, ktoré bude splňať obec, hej, že aké vlastne kompetencie bude mať, tak okres napríklad samozprávy bude zabezpečovať výroba, nákup a odborné dlhodobé skladovanie potravín, nemocnice, polikliniky, dopravnú obslužnosť v rámci okresu, správu komunikácií, záchranné zložky, domobranu, hej, už na tomto stupni a samozrejme tiež administratívu správu okresu, a potom hospodárske prevádzky výroby a služeb, ktoré budú zabezpečovať zdrojové prostriedky pre činnosť vlastne tejto, tejto výkonnej zložky. No. A tu treba povedať, že verejná správa nebude hierarchicky podriadená vláde, ako je to teraz, ale bude mať svoju samostatnosť a s vládou bude viac menej tiež v partnerskom vzťahu. Vláda môže využívať výkonné zložky okresu, ale nie na základe príkazov, ale na základe zmluvných vzťahov. V každom prípade bude okresná správa dobrým prostriedkom výchovy kádrov pre vládu. Z tohoto pohľadu môžeme hovoriť o pyramíde, že tu budú ľudia postupovať na základe svojich schopností, hej? budú nadobúdať skúsenosti, osvedčia sa v obci, osvedčia sa v okrese, môžu sa prihlásiť, keď bude vypísaná súťaž na nejakú celoštátnu funkciu do tej funkcie. Hej? A tam, tam postupia ten výber. Ďakujem. Takže, aby sme hovorili ďalej o tom, čo celý tento systém, ktorý navrhujeme, na čom je postavený, a ten je postavený na spolupráci... Hej, čiže to je ďalšia dôležitá praktická hodnota, ktorou, ktorou, bez ktorej si to nevieme predstaviť. Súčasný, tzv. vyspelý svet, my sme k tomu vedení, aj, aj naše deti sme k tomu viedli, súťažiť, konkurovať. Hej, to, je, to je ako, by som povedal, taký hnací motor e, kapitalizmu, lebo taký je. Hej, kto sa chce presadiť, musí by sa, e, musí toho druhého, použijem vulgárny výraz, prechcať, byť lepší, súťažiť a tak ďalej. Ale teraz si predstavte len taký moment, dnes je situácia taká, aká je, to znamená, že máme konflikt medzi, ten teda nie konflikt, to je vojna, vojna vyprovokovaná Spojenými štátmi a Izraelom voči Iránu a Hovorí sa o biliónoch dolárov denne minutých na muníciu, na zabíjanie ľudí šialené. kam sme dospeli ako ľudstvo za to, za to obdobie, prečo? Hej. Lebo chceme zdroje, lebo nechceme, aby niekto žil svoj život, ale aby žil presne tak, ako my, povieme. A my práve hovoríme, nie je každá, každá jedna krajina, e, možno aj BRICS tomu smeruje to zoskupenie, že tá samostatná existencia jednotlivých krajín a rešpektovanie ostatnými, to sú podstatné veci. A spolupráca, to je nosný, nosný výraz. Lebo my môžeme súťažiť v športe, my môžeme súťažiť v kultúrnych podujatiach, my môžeme súťažiť v rôznych oblastiach, ale nesúťažme v takýchto veciach, ako je reálny život. Tam treba navodiť spoluprácu. No, musím, musím s tebou súhlasiť, pretože bez spolupráce pri, pri správe spoločnosti to nepôjde. Táto spolupráca a komunikácia na tých, medzi týmito dvomi partnerskými zložkami je absolútne rozhodujúca. Tam musia medzi nimi chodiť pravdivé informácie. Hej, Tá komunikácia musí byť, musí byť pružná, musí byť otvorená. A musí to byť priehradné, priehradné a jasné, čo kto robí. Hej, tam to, to musí byť, teraz sa hovorí o transparentnosti a ten, čo o nej hovorí najviac, tak, tak napozrej nebudem sa rozširovať, ale zrejme každý vie, o čo ide. No, ale v podstate každý sme dostali do vienka určité talenty, určité schopnosti a spolupráca vlastne znásobuje naše síly, Ak sa hovorí, že čo nezvládneš sám, to zvládneme spolu, Podmienkov je ochota pracovať na spoločnom diele. Ale ešte by som sa predsa len vrátil k objasneniu, lebo som, spomínal som, že e, v tej e, samozpráve ľudia vlastne nebudú mať platy. A to je úplne kritická záležitosť. Hej. Lenže dnes e, samozpráva, to znamená, e, obecný poslanec má nejaké prostriedky, dostáva, Okresný, hej, okresný poslanec, dostáva nejaké prostriedky, e, no, teraz poslanec slovenskej národnej rade, to už nie sú prostriedky, ale prostried číska, hej, a ešte dostávajú okrem toho teda aj e, náhrady, náhrady za, za kadečo. Hej, no tak ako bude vlastne vyzerať e, tá samospráva? Tak zoberme si parlament. Že teraz sa parlament zíde a sedí celý mesiac a tam priamo oni vymýšľajú zákony a ich hneď pripomienkujú a dávajú k tomu všelijaké zmeny. Je to absolútny guláš. Starajú sa do toho ľudia, ktorí, na ktorých tlačia rôzni lobisti, a ktorí sú pod rôznymi vplyvmi všelijakých iných ľudí, len nie tých svojich voličov. A za to berú platy. Lenže v tomto načom, v ponímaní, bude sa napríklad parlament stretne dvakrát do roka po tri dní. Hej. Oni tam nebudú vymýšľať zákony. Oni tam prídu, vypočujú si, ako sa pol roka tá vláda poplnila ich úlohy. Hej. rozhodne, či to je dobre, nedobre, alebo tam treba nejaké korekcie, prípadne vyjadri spokojnosť, nespokojnosť s, s jednotlivými ministrami alebo ministerstvami a na druhej strane do, príde tam s požiadavkami, s obcí, s okresov Na základe toho naformulujú úlohy. A tie úlohy zadajú vláde, ktorá bude v tom najbližšom období vlastne riešiť. Čiže oni tam nebudú, ja neviem, čo robiť. Samozrejme, že oni, zase to je čestná funkcia. Oni sa budú povedať všetkým tým nižšie, hej? Aby, aby obstáli. A vlastne ne, nepotrebujú, alebo nemali by, tí ľudia budú mať normálne svoje zamestnania. Budú mať zamestnania, a budú zároveň zastupovať v tej Hej. No Jasné, že keď tam budú nejaké náklady, no tak prečo by to mali znášať zo svojho vrecka, tak budú mať náhrady za vynaložené náklady, cestovné, ubytovanie, stravovanie a tak ďalej. Jasné, že v prípade potreby môže dojsť aj k tomu, že sa určité orgány dohodnú, tak zaslúžia si, tak, tak v podstate nech, nech majú k Vianociam nejaké prílepšenie. Hej, to sú také detaily. Podstatné je, že nebudú dostávať platy na druhej strane, odborníci budú dostávať významné. No to je všetko, ja si myslím, čo, čo dnes sme chceli povedať na budúce, by sme sa začali venovať potom tej, tej činnej spôsobilosti. Dobre, Igor, ďakujem ti veľmi pekne. Ja viem, že to pre našich poslúkačov nebolo jednoduché. Táto relácia nie je taká dynamická, ako, ako bývajú iné, ale naozaj máme šancu podľa nás rozhodnúť o tom, ako budeme fungovať do budúcna. Keď vám vyhovuje to, ako, ako to funguje dnes, tak nás nemusíte počúvať, ale ak vám to nevyhovuje. A máte možno nejaké pripomienky k tomu, čo tu odznelo, budeme veľmi radí, keď nám napíšete. Môžete napísať treba aj na moju, buď do, buď do e, soborného vysielača, alebo priamo môžete napísať mne na adresu duo.sk Veľmi radi vaše pripomienky zhodnotíme, zapracujeme, porozmýšľame. Takže ešte raz, Igor, veľmi pekne ti ďakujem za tvoju účasť. No. Tešilo ma, že som sa mohol vyjadriť, že som dostal takúto príležitosť a zároveň by som sa chcel rozlúčiť popriad ešte poslucháčom Slobodného vysielača Pekný večer. Tak prajem príjemný večer všetkým. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.